פרק כ"ד בימיו עלה נבוכדנצר מלך בבל, ויהילו יהויקים עבד שלוש שנים, וישוב וימרוד בו, וישלח אדוני בו את גדודי חסדים, ואת גדודי ארם, ואת גדודי מואב, ואת גדודי בני עמון, וישלחם ביהודה להאבידו, כדבר אדוני אשר דיבר ביד עבדיו הנביאים.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 וכל החרש והמסגר, לא נשאר זולת דלת עם הארץ. ויגל את יהויכין בבלה, ואת אם המלך, ואת נשי המלך, ואת שריסיו, ואת אילי הארץ, הוליך גולה מירושלים בבלה. ואת כל אנשי החיל, שבעת אלפים, והחרש והמסגר אלף, הכל גיבורים עושי מלחמה.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 ויעשרה בעיני אדוני ככל אשר עשה יהויקים, כי על אף אדוני הייתה בירושלים וביהודה עד השליחו אותה מעל פניו, וימרוד צדקיהו במלך בבל.